Paavo Hemmingsson <laughs> Hallå Danny, vad härligt att vara tillbaka igen Visst är det ett fantastiskt liv vi lever Man går ju som på små moln här, eller vad säger du? Ja, jag vet inte om jag går så mycket på moln Men jag måste ju erkänna att det är ett ganska härligt liv det här ändå Trots alla grådagar och alla fläckar som uppstår här och där Men man ska inte gråta över spild mjölk utan bara se framåt tycker jag Ja det är väl en läxa vi har fått lära till idag tycker jag så eh, vi måste ju verkligen ta och fokusera på det positiva i livet och det har vi ju gjort nu och, oj vad skönt det känns, jag har humöret på topp här. Ja för det är så lätt att haka upp sig på alla de där små felen som uppstår eller att man kommer för sent till någonting, att man missar bussen, att någon inte är på plats och så vidare och så vidare och så vidare. Men istället för att bara låta allt sånt där staplas över en så kan man ju vara tacksam för allt som faktiskt funkar. För det är ganska förvånande hur mycket som faktiskt går ens väg egentligen. Men det är inte de grejerna man siktar på eller tittar efter som man lägger inte märke till dem. Och det är rätt synd egentligen för vi är ganska lyckligt lottade. Ja, men visst är vi det. Även om vi inte alltid är så medvetna om det, att vi hela tiden fokuserar på allt det negativa som händer omkring oss i, i våra liv. Så tar man ett steg tillbaka och ser över situationen så inser man ju att det finns ju hur mycket som helst och vara tacksam för var man än befinner sig i vilken tidpunkt som helst. Och ja, det är synd att man inte grabbar tag i det och verkligen gläds åt hur mycket trevligt det, det finns i ens liv egentligen. Ja för vi har det ju rätt så bra här. Jag menar vi har tittat på en mysig film. Mm. Vi sitter och solar i varandras trevliga och glada sällskap. Och har ett helt program framför oss att få sitta och snacka om både det ena och det andra. Visst, det är vinter utanför nu. Snö och is börjar ju byggas upp utanför våra dörrar men eh, samtidigt tänk på alla varma ljus som har börjat att stråla i alla fönster. Tänk på alla färgglada belysningar som börjar hängas upp och allt det andra mysiga som hör den här tiden till. Jag menar, vintern kan vara en riktigt härlig tid och det har ju bland annat den här filmen också hjälpt oss att komma ihåg. Ja, jag har absolut ingenting emot vintern. Jag är fullkomligt älskar när snön lyser upp landskapet omkring en. Och som du säger, alla tända ljus och sådant. Där finns hur mycket som helst att njuta av. Och har man svårigheter... och och hitta ljuset i tillvaron så finns det ju alla de här härliga feel-good-filmerna som man kan krypa upp i soffan och titta på. Som ger en lite extra livsglädje när man behöver det som allra mest. Det är ju inte alltid som man är pigg på att sätta sig och titta på en sådan. Jag menar det finns eh, väldigt många konceptfilmer man vill titta på. Det finns väldigt mycket actionfilm man vill se. Och i ditt fall vet jag att det finns många skräckfilmer som du vill sätta tänderna i. Mm. Men ibland behöver man den där rullen som innehåller precis rätt mängd av feel good som man bara kan sätta sig ner, titta på och även om det är sorgligt och även om det händer tråkiga saker i handlingen så är det ändå någonting som är så otroligt hjärtvärmande i historien att man efteråt bara sitter och har en härligt mysig känsla i magen. Det är någonting jag verkligen känner att jag behöver ibland. För vi har ju allihopa en del att hinna med i veckorna. Och det finns en hel del stress också som man måste utsättas för. Men ibland måste man ta sig tiden, bara sitta ner och försöka må gott helt enkelt. Ja, men visst är det så. Och just den här typen av filmer... de Visar ju på den kraften som finns i filmmediet också. Att den kan gjuta in lite extra livsglädje i en människosjäl. Mm. Och det är ju något extremt spännande egentligen. Att någonting så enkelt som en film kan tillföra så komplexa saker som, som just den här positiva energin. och ja, det, det är riktigt härligt och det är ju någonting som ger filmmediet extra stor styrka och det är ju synd att det inte görs eh, så pass mycket bra filmer med den här positiva egenskaperna nu för tiden. Annat var det ju förr i tiden men just Feel Good-filmen har lite eh, kommit på efterkälken i dagens filmklimat tycker jag. Ja, alltså det produceras ju fortfarande feel-good-filmer men det är ju inte alls i samma utsträckning och mm. det känns ju lite som att det är studios som tänker att ja ju, men sådana där är inte så viktiga det är bättre att eh, försöka sälja in de här filmerna med så mycket specialeffekter som möjligt istället och det är inte så att jag har något problem med det, tvärtom jag tycker om filmer med enorma koncept och väldigt mycket effekter och så vidare och så vidare men man behöver tillfredsställa det här behovet också. Och det är lite tråkigt att man måste titta i backspegeln för att hitta de flesta bra sådana filmer. Jag menar, vi har ju dem, de finns där. Men det är ju lite tråkigt att det känns som att det enda sättet att hitta bra sådana filmer idag det är genom att titta i backspegeln för att Ja, det är redan gjort, okej, okay, de finns där, vi kan ju njuta av dem men jag hade ändå velat se att det var någonting som bibehölls i filmbranschen. När de kommer så är de extremt sällsynta och ofta försvinner de lite i mängden därför att det är så många andra filmer som skäl uppmärksamheten. De försvinner in i obskuriteten nästan. Ja, de har ju verkligen tendens att falla in i periferin i mediebruset när, när det väl dyker upp moderna feel-good-filmer. Men jag personligen har jag absolut inget emot att plocka fram de här äldre filmerna och sitta och mysa med. För jag är ju extremt förtjust i filmer från 30-40-50-talet. det är, Fullkomligt älskar jag mig det här gamla samhället. Jag älskar att få uppleva det här och drömma mig in i den världen. Det är någonting extra spännande för mig och just när man tänker feel good filmer så var det ju något som producerades ordentligt i just den tidsperioden. Och vilka filmer det gjordes där också med riktiga kvalitetsrullar som fortfarande håller än idag. Och ja, filmen som vi pratar idag den visas ju fortfarande stort sett vid varje jul borta i USA i alla fall. Och har blivit en riktig kanonklassiker som i stort sett varenda människa har sett där borta. Ja, jag hade faktiskt glömt bort hur mycket julen är närvarande i den här filmen men med tanke på i vilken tid vi står så kändes det helt okej. Okay. Jag menar vi närmar oss ju ändå juletid steg för steg här så det kändes ju helt rätt. Och jag håller fullt med dig om att det finns en filmskatt från 30, 40, 50-talet. Det är filmer som man ofta underskattar ganska gravt och tycker att Åh, ja, men det är så där tråkiga filmer för de är svartvita och har inga spännande kameravinklar eller någonting sådant som vi har blivit lite bortskämda med nu i modern tid. Men å andra sidan finns det ett innehåll i de här gamla filmerna som jag kan tycka saknas idag. Det är inte bara feel-goodet utan det är någonting med hur eh, historierna är strukturerade, hur de är filmade och hur de helt enkelt berättas. Visst, det kan ibland kännas lite som en teaterpjäs framför kameran, visst. Men det har en viss charm och där finns väldigt många filmer från den här eran som jag är barnsligt förtjust i och tycker är riktigt bra fortfarande. Okej okay, att de har ganska många decennier på nacken. Det gör ju inte att de är sämre för det. Nej, verkligen inte. Och själva temat i de här filmerna det är ju ofta sånt som fortfarande är riktigt väsentligt även idag. Och det är ju någonting som jag tycker är extra spännande med filmmediet. Just att det står ut för tidens hand att... Man fortfarande kan plocka fram de här riktigt gamla filmerna och verkligen få ut någonting av det. och Det är lite extra kraftfullt att plocka fram just de äldre filmerna och få njuta av dem. Dels för att få inblick i dåtidens samhälle men även känna en viss tillhörighet att saker och ting var inte så annorlunda- på 30-40-50-talet som det är idag. Utan vi är fortfarande samma människor som brottas med, med samma saker i stort sett. Ja, det enda som ändras är mode, teknologi och viss design i byggnader och liknande. Och det behöver man faktiskt påminnas om ibland. För man har en tendens att titta på nutiden och säga Ja, här är vi. Och vi har aldrig varit bättre än nu. Och det ligger ju en viss sanning i det där. Men samtidigt... Man nedvärderar det som var innan och det är det dummaste man kan göra för man hade inte varit där man är idag om det som hände igår inte hade hänt. Så historien är ju väldigt relevant och filmhistorien lika så, åtminstone i vårt intresse i den här podcasten. Och jag tycker det är så mysigt att göra en djupdykning bakåt ibland och verkligen ta mig an en riktigt gammal härlig rulle bara för att njuta och se någonting som man kanske inte har sett på ett par år därför att man är så eh, inne i de moderna filmerna inne i moderna tv-serier inne i det moderna tänket med hur man ska göra saker och visa saker och så vidare och så vidare så det är väldigt uppfriskande att göra de här tillbakablickarna och få en färsk blick både på det men också på vad vi håller på med idag Mm, ja, definitivt och just när man tänker på hur man gör tv-serier och film och sådant idag så är det som du säger en helt annan känsla att ta sig an det lite äldre för de har ju ett helt annat tillvägagångssätt och det gör det också intressant för min del för att se hur man gjorde film då för det är ju en stor process om man har experimenterat med vad som funkar genom alla tider och det här hoppet som jag har gjort i Eskapisterna idag det tar oss ju tillbaka till Hollywoods guldperiod då filmbranschen verkligen blomstrade och man experimenterade med filmen på ett helt annat sätt än vad man gjorde idag. Och just rent tekniskt så är det riktigt intressant- bara att gå tillbaka och se hur man gjorde film då. För det är riktigt härligt och fullt av glädje- i, i filmskapandet på den tiden, tycker jag i alla fall. Jo, och det här var ju faktiskt en film som du föreslog för mig- och sa att, men du hade inte varit roligt om vi tog upp den här- för det är länge sedan vi gick riktigt långt bak i tiden- och jag satt och funderade och tänkte att ja varför inte Jag menar vi har inte varit så här långt bak på länge Jag menar senast var när vi pratade om The Wizard of Oz Och det var väl hög tid att vi tar oss tillbaka till den här tidsåldern Så att vi inte sliter ut 80- och 90-talet alldeles för mycket För vi har ju en tendens att landa i de två decennierna När vi vill leta fram en film som vi ska prata om Ja men visst har vi ju det Och det är väl inte så konstigt För där har vi ju våra rötter Det var där vi upptäckte Filmen både du och jag Så det kan man ju verkligen förstå Men ja som sagt Det är ju skoj att göra någonting annat emellanåt Och, och ta sig Så här långt tillbaka det, det gör vi inte allt för ofta Men det tycker jag Är en riktig härlig omväxling I alla fall Jo men du vet ju att vintage och retro är på modet nu så vi är ju stilenliga när vi går bakåt i tiden. Ja för en gångs skull så passar jag in i modet som råder för det retro har jag alltid varit och det, det känns lite märkligt att helt plötsligt vara en del av en modefluga. Så jag, för min del hoppas jag att den går över snabbt så jag får ha min lilla hobby för mig själv <laughs> faktiskt. Ja så du, du vill ha allting för dig själv din skurk. Men äm, nu får du alltid dela med dig lite här tycker jag. Ja, jag får väl göra det. Det gör jag faktiskt med glädje för äh, oj vilken film vi har tagit oss an idag och äh, det är ju en film som får hjärtat att banka lite extra i min kropp i alla fall. Då är det väl hög tid att vi berättar. Um, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, idag har vi ju sett på It's a Wonderful Life från 1946 i regi av Frank Capra och med manus av Francis Goodrich, Albert Hackett och Frank Capra. Ja, och den ska vara vagt baserad på en historia som heter The Greatest Gift och den är skriven av en viss eh, Philip Van Doren Stern. Och jag ska ärligt erkänna att jag upptäckte den här filmen ganska sent i livet egentligen. Jag menar, den har funnits ganska länge redan när jag föds. Och eh, det tog ett tag innan jag började uppskatta de här svartvita filmerna från 30-40-talet. Men faktum är att eh, första gången jag hörde talas om den här filmen var inte i ett filmsammanhang. Ja, alltså inte i filmsammanhang säger du. Det kan jag inte riktigt koppla. Det, det får du allt berätta lite mer av tycker jag. Ja, det kan jag väl göra. Jag eh, är ganska säker på att du känner till en brittisk komediserie som heter Red Dwarf. Ah, ja men naturligtvis. Och för alla lyssnare där ute som av någon anledning aldrig har hört talas om den här serien se den, för det är brittisk komedi och science fiction humor när den är som absolut bäst. Men det är ju en tv-serie som producerades under 80-90-talet och hade väldigt många popkulturella referenser. Men det är inte tv-serien i sig jag tänker på här nu utan det gjordes faktiskt en bokserie baserat på Red Dwarf som var skriven av originalförfattarna till tv-serien. Och i de här två första böckerna som de skrev så byggde de vidare på ett koncept som man bara rörde vagt vid i tv-serien. Och det var ett dataspel kallat Better Than Life- som är ett dataspel som erbjuder de som spelade att uppleva sina fullständiga drömscenarier. De kan uppleva alla sina innersta fantasier och få dem att gå i uppfyllelse och så vidare och så vidare. Om man nu läser böckerna så får man också reda på att eh, poängen med Better Than Life som spel det är inte att spela det utan att lyckas komma ut från det. Det är det som är den stora utmaningen för eh, att försöka lämna alla sina uppfyllda fantasier bakom sig. Det är ju inte det lättaste. Men där visar det ju sig också att den ena huvudrollen i Red Dwarf, hans idealiska drömsamhälle, är Bedford Falls från It's a Wonderful Life, så att han hamnar i huvudrollens skor och lever hans liv och eh, ja, det har ju en hel del eh, konsekvenser om vi säger så. Men eh, jag ska inte djupdyka allt för mycket in i Red Dwarf här, mer än att säga läs böckerna. För de är eh, jätteroliga. De hämtar jättemycket inspiration från tv-serien. Men de erbjuder också en hel del nytt och eh, en fördjupad syn på många av karaktärerna. Mm, så dessa referenserna måste ju du ha sett genom ett helt annat ljus när du hade sett It's a Wonderful Life för första gången då. Ja, verkligen. Jag menar, boken gör det jättebra i att presentera samhället och karaktärer och så vidare så man får ju en ganska bra bild av vad det är den försöker säga och försöker referera till. Men det blir ju en helt annan inlevelse när man faktiskt ser det och har den referensen i färskt minne när man läser boken igen. Så ja, jo, men både bok och film blev mycket starkare efter att ha både läst och sett. Ja, Jag förstår verkligen det där för jag såg ju inte It's a Wonderful Life för en, i en ganska sen ålder även jag och när jag såg den här filmen för första gången så var det alltså hundratals popkulturella referenser som fullständigt klickade till i min hjärna och helt plötsligt förstod jag dem på ett helt annat sätt och det visar ju på vilken genomslagskraft den här filmen har haft genom popkulturella historien- att det är fullkomligt dröser av referenser- till just den här filmen precis överallt. Och när man väl ser den för första gången- så förstår man allt det här på ett helt annat sätt- än vad man har gjort tidigare. Jo, men att den här har varit extremt inflytelserik- på amerikansk filmhistoria främst- det är ju ganska tydligt för det här är ju filmernas film när det kommer till att göra bland annat historier om skyddsänglar som kommer för att hjälpa en eller att få se sitt liv ur ett annat perspektiv och så vidare och så vidare. Det är väldigt tydligt var man har plockat inspirationen och jag tycker det är väldigt uppfriskande att få se själva källan till allt det här. Källan till alla de här referenserna. Källan till all den här inspirationen. Och jag kan ju säga redan nu att jag tycker att det är väldigt imponerande att den här filmen som är så gammal faktiskt står sig så otroligt bra än idag. Det är ju ett litet mästerverk det här som har kunnat lyckas med det här också det, det är riktigt härligt att se och jag fascineras fortfarande över att en så här gammal film fortfarande kan inspirera så mycket folk och få dem att känna glädje än idag och ja det är verkligen en bedrift för en film. Men då är det kanske hög tid att vi faktiskt kastar oss in i den här filmen och tar en titt på eh, vad handlar egentligen It's a Wonderful Life om? Jo, en julafton upptäcker de högre makterna att det är många som ber för en man som heter George Bailey. Han har tappat hoppet och är nu på väg för att ta livet av sig i tron om att det kommer att göra världen lite bättre. För att försöka förhindra detta skickas en ängel ner till jorden för att visa George värdet av hans liv. Denna ängel har själv mycket på spel- för om han lyckas med sitt uppdrag har han efter 200 år som engel slutligen blivit lovad att han ska få sina vingar. För att klara av sitt uppdrag behöver engeln veta allt om George och innan han beger sig ner till jorden får ängeln ta del av alla viktiga händelser som har hänt i Georges liv. Från barndomen och framåt får ängeln insyn i allt som har lett till att George nu har gett upp och tänker kasta sig ner i det iskalla vattnet utanför Bedford Falls. Ja, och med dramatiskt kan man egentligen inte inleda en film för eh, vi kastas ju mer eller mindre in i handlingen när det här precis står till att ske. Men sedan så spolas ju tiden tillbaka och vi börjar se vad som hände för många år sedan– och faktum är att mer än halva filmen spenderas ju i det förflutna när vi får lära känna George och hans liv, alla människor omkring honom, alla hans hopp och drömmar och så vidare. Och faktum är att det är den resan tillbaka som gör att nutiden blir så enormt rörande i den här historien. Mm. För hade vi inte lärt känna George Bailey på det sättet som vi faktiskt gör så är det lätt att bara tycka att ja, vad spelar det för roll? Det är ju bara en man bland så många. Men George är ju väldigt speciell, åtminstone för det här lilla samhället. Och det är ju det hela den här historien går ut på att försöka förklara att en mans liv är värdefullare än vad man kanske tror. Ja precis det är ju verkligen kärnan i den här filmen och därför är det ju så kritiskt att vi får veta allt det viktiga om George och vad som har hänt innan eh, han helt har förlorat hoppet. Det är verkligen den kritiska punkten för annars hade vi inte kunnat känna samma saker för George när nu hoppet har släckts och han är på väg för att ta livet av sig. Och det, det gör de ju faktiskt riktigt magnifikt här att i de här kritiska punkterna i George's liv så får man ju verkligen knyta sig an till den här rollfiguren och man bryr sig ju verkligen om den här George Bailey. Samtidigt är jag lite kluven till manuset, för eh, jag skulle vilja säga att det är helt lysande skrivet och att man verkligen får en känsla av att alla de här karaktärerna är levande. Mer levande än vad andra karaktärer är i andra filmer, ärligt talat, särskilt moderna. För eh, så mycket tid som man spenderar i den här filmen med att försöka etablera världen och människorna i den det har man inte ett uns av i moderna filmer och det är en extrem förlust. Allting här känns så extremt äkta. Men det är också det som gör att jag har lite problem med manuset också för de har verkligen så mycket av vardagen med här att det blir lite långrandigt här och där. För det är ändå en ganska lång film, särskilt från att vara från 46. Jag menar, den här är över två timmar lång. Samtidigt så är jag nog beredd att förbise just de här lite tråkigare och utdragna scenerna till förmån för vad de faktiskt ska lära oss att tycka om. För vi får ju extrema sympatier, inte bara till George utan till alla andra här. För det finns så många goda människor som bara har goda avsikter och försöker leva sitt liv på bästa möjliga sätt när det finns elaka och giriga människor som inte bryr sig om någon annan och är fullt beredda att sparka undan benen på någon för att tjäna lite extra pengar och så vidare. Det finns så mycket hjärta här och så mycket skäl att eh, det nästan skulle vara ett helgeron att banta ner den speltidsmässigt men jag kan ändå inte låta bli att ha den där lilla känslan av att ett par minuter kanske hade gjort en gott. Jag är lite osäker där. Ja, jag förstår vad du menar där och till viss del kan jag hålla med där att ja, det är ju en väldigt lång film speciellt för den här tidsperioden. Och det finns avsnitt i It's a Wonderful Life som är ganska så långa och... Ändå så har jag svårt att utse några direkta klipp som jag skulle vilja göra för varenda scen fyller ett syfte här och har man plockat bort eller bantat ner där så... Jag vet inte jag tror inte det hade haft riktigt samma genomslagskraft och fått den att känna på samma vis. Så jag tror att det här är väldigt utstuderat. De mm. tog en chansning med att göra en så här lång film för resultatet och känslan som den medför. Där är det en fråga om att ändamålen helgar medlen här helt enkelt. Och jag har inte några så här jättestora problem med några specifika scener eller något. Jag hittar alltid någonting eh, som jag kan njuta av i även de lite långsammare scenerna. Och eh, nej, jag, jag vill nog hålla den som den är i, i sin eh, härliga enhet här faktiskt. Jo men du har ju helt rätt där. För det är så svårt att säga att den här scenen är irrelevant eller eh, det här händelseförloppet hade man väl kunnat strunta i. För Betydligt senare i handlingen så inser man att det finns sekvenser som man måste se tillbaka till och inse hur viktiga de faktiskt var för helheten, även om man inte alls uppskattade just då. Det är ju lite den moraliska läxan som historien försöker berätta, att även de små sakerna kan ha enorm betydelse. Men det hindrar mig ändå inte från att ha den där lilla gnagande känslan av att Lite kortare kunde den ha varit. Men jag vill samtidigt hålla med dig. Den är i stort sett fulländad som den är. Och det är svårt att tänka sig den utan ett antal scener här och där för... Uh... Det är något magiskt som har uppstått här och det är ju det som också gör att den har blivit så extremt ikonisk, särskilt för den amerikanska publiken. Men eh, jag har fått intrycket av att det finns eh, ganska många tittare runt om i världen som uppskattar den minst lika mycket. Ja, det är ju för sig vissa teman som är väldigt amerikanska i It's a Wonderful Life. Jag menar, vi har precis kommit ur andra världskriget när den här filmen började produceras och därför finns det ju lite rester av den tidseran kvar i, i It's a Wonderful Life. Men ser man bortom det så är ju själva huvudhistorien den har ju ingen nationalitet, det är ju ett universellt tema här som jag tror vem som helst kan ta till sig och få ut någonting av. Så det är inte bara en amerikansk klassiker, det här är en riktig klassiker generellt. Jo, för den handlar ju om en liten mindre ort där det händer väldigt mycket under ganska många år- och i centrum för alla de här händelserna så hittar vi ju George Bailey. Men han är en svensson-person. Han är visserligen en väldigt godhjärtad och framåt-man med väldigt många idéer och drömmar och så vidare. Men han är fortfarande bara en svensson. Och det är lite det som är poängen. Att bara för att du är en liten man så betyder inte det att dina insatser i världen är små, tvärtom de kan ha enorma konsekvenser goda och dåliga naturligtvis, men du är viktig och jag tycker det är en bra grej att bli påmind om ibland för eh, det är väldigt lätt att glömma bort sitt eget värde och att man faktiskt åstadkommer någonting, man eh, tycker mest att man går i samma julspår och så vidare och så vidare, men eh, din betydelse är relevant och det är en sak man tåls att påminnas om Ja, det mår man ju alltid bra av att få känna i alla fall. att man Hur tråkig man än tycker att ens liv är och allt sånt här så får man sig en liten tankeställare med It's a Wonderful Life. Att det trots allt finns ett värde i, i det man gör. Och skulle man plocka bort sig själv från livsekvationen så skulle det skapa... Enorma ringar på vattenytan, egentligen. Ja, så jag är bland annat väldigt tacksam att du är här och sitter och pratar med mig nu. För det skulle ha varit en så fruktansvärt mycket tråkigare podcast om det bara var en av oss här. Ja, en monologpodcast är ju aldrig riktigt samma sak som när man faktiskt försöker ha en, en dialog. Och i dialogen så uppskattar man ju värdet av sin motpart. Så här i så får man ju verkligen känna att man har ett visst värde i poddsammanhanget här åtminstone. Ja, och i många andra sammanhang också kan jag tänka. Men eh, vi kan ju hålla privatlivet utanför podden lite åtminstone. <laughs> ja, det är väl lika bra. Nu, nu tar vi och pratar lite film istället. Ja, och det finns ju inget annat sätt att prata om den här filmen än att utgå från George Bailey själv. För eh, du kan inte ta ut honom ur den här historien. Det är hans historia- och var man än vänder och vrider sig så har man honom där på ett eller annat sätt. Så vad säger du? Ska vi ta en lite närmare titt på vår en, kära huvudroll? Ja, med glädje säger jag då. För eh, maken till godhjärtad huvudroll... ...det har kanske inte världen skådat. För det här är ju verkligen urtypen... ...av den här lågmälda drömmaren... ...med så gott hjärta... ...och som vill alla väl... ...men som ändå drömmer om någonting större... ...som han aldrig tycks uppnå... ...men ändå så kämpar han vidare... Och, och allt sånt här. Ja, det, jag är ju extremt förtjust i George Bailey- det måste jag ju säga direkt. Och jag kan inte klandra dig- för jag känner ungefär detsamma. Vi, vi lär ju känna honom från första början- när han är bara ett litet barn- och han har ju väldigt stora drömmar redan då- och visst, han går ju på så som barn gör, att jag ska göra det här, jag ska resa dit, jag ska upptäcka det här och så vidare och så vidare. Och det är ju väldigt charmigt naturligtvis. Men samtidigt får vi också se att han är ganska handlingskraftig och vågar sätta sig lite emot auktoritet för att göra det som är rätt. Och det ger honom ju också bara mer pondus och mer respekt från sin omvärld för eh, han lyckas ju förhindra ett par saker som hade kunnat hända utan misstag och det har ju enorm betydelse senare men det, det är ju någonting vi får titta lite närmare på då. Men även om vi sen ser hur han växer upp och blir en ung man med eh, universitetsdrömmar och ambitioner att resa utomlands och att bli arkitekt och bygga de mest häpnadsväckande byggnaderna och broarna och så vidare så är han ju ändå ganska ödmjuk i sitt drömmande. Han ser inte ner på någon, han vill inte någon illa- men han ser definitivt att han vill åstadkomma för egen hand. Ja, även om han med tiden blir allt mer frustrerad- på att hans drömmar aldrig tycks bli verklighet- så är han en väldigt blid och hjärtlig person- som bara utströmmar värme- han låter inte sin egen frustration gå ut över alla andra utan han tar dagen som den kommer till slut och ser att även om det inte eh, mina drömmar går i uppfyllelse idag så kommer det alltid en annan dag. Och han ser, skjuter allting på, på framtiden och, och hoppas på det bästa helt enkelt. Han, han försöker hela tiden att se positivt på, på omvärlden. Jo, för hans ambitioner väldigt tidigt är ju att läsa på universitet vilket var någonting som var ovanligt vid den här tiden för det var väldigt många som var fattiga och hade inte råd att göra det och det var oftast väldigt stora avstånd från städerna till universiteten så de var ju tvungna att hitta boende och så vidare och så vidare. Men George har ju det på gång. Han har ju saker fixade och han ser ju så fram emot det. Men så kommer ju den första situationen som gör det lite knivigt för George. Och det är ju att Georges pappa tillsammans med lite andra släktingar driver en bank som sysslar med utlåning men också att bygga och bibehålla fastigheter. Och det är en bank som inte ligger så bra till därför att den stora rikemagnaten i området han vill lägga den under sig för att han ska ha full kontroll. Och George pappa kämpar ju ganska hårt med att försöka hålla den här vid liv. Och George kan ju inte riktigt förstå varför pappan lägger ner så mycket energi på det här. Och att försöka stanna kvar i den här jättetråkiga hålan som han tycker att Bedford Falls är. Och tyvärr går ju också pappan ganska snart bort därför att han är en gammal man. Han har ett svagt hjärta och har jobbat väldigt hårt hela sitt liv. Men istället för att bara resa iväg och tänka på sig själv så inser ju George att om jag åker nu så kommer den här banken att gå åt fanders, Den här rika elaka gubben som försöker ställa till det för den här orten. Han kommer att börja härja loss rejält så han stannar kvar för att för en tid åtminstone se till att den hamnar på fötter. Och det är ju där den nedåtgående spiralen egentligen börjar- för då har han ju inga möjligheter att resa iväg ännu till universitetet. Så de skickar ju hans yngre bror dit istället. Och det är ju lite svårt för George att svälja hur mycket han än älskar lillebrossan där. Och han kämpar vidare med att hålla banken i drift och lyckas ju väldigt bra också. Men har ju ambitionen att så fort jag får chansen- då sticker jag och då ska jag börja leva ut mina drömmar. Och um, ja, utan att gå in för mycket i detalj så um, händer det ju hela tiden något som på sätt och vis grundar honom ännu mer i den här orten som man bara känner att jag skulle vilja resa bort ifrån. För det är ju bara en tråkig liten småort ute på landsbygden. Ja det, det är hans högsta önskan att komma därifrån men samtidigt så märker man att han älskar ju personerna i där och han förstår ju eh, verkligen pappans ideal. Att han vill värna om de invånare som har det lite svårare i Bedford Falls och få dem att eh, känna sig trygga med ett eget hus- till rimliga priser gentemot den här elaka magnatens fasoner som bara skyndar de levande i stort sett. Så där finns ju ändå någonting som han uppskattar med staden att han känner sig ändå lite hemma här även om man drömmer sig bort. Och ju längre filmen går desto mer uppoffringar måste ju George göra. Och till slut så så är han i stort sett fastkedjad i Bedford Falls mot sin vilja i stort sett. Det är en lite tragisk resa vi får göra där för här får vi verkligen bevittna en så godhjärtad man som aldrig får göra någonting för sig själv och göra någonting som han själv vill göra. Men sen är det en aspekt som jag tycker är väldigt vacker och det är att det är inte så att han bara lider i det tysta för även om man inte går och skriker ut sitt missnöje på stan... Så vet ju ganska många på den här orten om att han har de här drömmarna. De vet om att han har de här ambitionerna. Och de vet att han vill göra de här resorna. Och de försöker ju uppmuntra honom allt vad de kan. Att ja men snart kommer du att kunna göra det. Och snart så kan du åka dit där. Och vi vill verkligen att du ska få göra det här. För du är en så äh, hyvenskilla. Att det är klart att du ska få äh, åka ut och upptäcka världen och så vidare. Och man upptäcker ju att många försöker hjälpa honom på sätt och vis även om de kanske inte kan göra så mycket egentligen men de vill räcka en hjälpande hand. Och det är ju också en stor grej i den här historien att det finns människor som inte har särskilt mycket men som vill dela med sig av det de har. Om det är tid, möjlighet eller lite arbetskraft det är struntsamma, de finns där. Och i och med att George har en så personlig relation med de flesta här så betyder det ju också att han till stor del har hela orten på sin sida. Även om man inte riktigt verkar medveten om det. Nej just det avseendet så är han ganska blind må jag säga. För eh, alla vet ju vem George Bailey är i det här lilla samhället och alla... Verkar ju tycka extremt bra om honom. Med ett enda undantag tror jag. Och det kommer vi till lite senare här. Mm. Så de här människorna de uppskattar ju George på ett sätt som man är helt omedveten om själv. Och det, det är ju i stort sett resan han kommer att göra i den här filmen. Och komma till insikt om hur uppskattad han är här i livet. Och egentligen gör han inget mer märkvärdigt- än att använda sitt sunda förnuft. För han tycker att ja men varje människa- hur fattig eller rik de än är- ska väl leva ett drägligt liv. Vad spelar det för roll- om de är ute och plogar en åker- att de snickrar i en verkstad- eller är bitrade på en bank? De ska väl ha möjligheten- att leva anständigt oavsett- och det är ju lite där han skiljer sig i mentalitet från den här magnaten. För han tycker ju som du sa att man kan lika gärna skinna folklevande. Det spelar ju ingen roll. Bara jag tjänar mer pengar. Och visst även om George också lockas av att tjäna pengar. För han hamnar ju i ett par situationer där han blir frestad av ganska stora summor och möjligheter- men ändå är det den här förkärleken till människor och människors rätt att ha det bra som får honom att stå emot och säga nej men vad tusan är det här, vad kommer det här innebära för alla de andra? De litar ju faktiskt på mig att jag ska göra det jag har sagt jag ska göra och att jag ser efter deras intressen. Och jag kan helt ärligt säga att jag hade velat att vi hade lite fler George Baileys runt om i samhället för um, det hade det faktiskt behövt. Ja, verkligen. För det här är ju en typ av människa som det alltid har varit ont om egentligen i, i världen. För George Bailey, han växer inte på träd tydligen. Och den här människan, det, det är ju urtypen av den goda människan Så som vi alla skulle vilja vara, skulle jag tänka mig i alla fall. En människa som kan göra uppoffringar och, och kämpa för sin sak. Och försöka se till att alla har det bra- ...i hans omgivning. Men sen handlar det ju om mänsklig girighet också- för eh, de flesta av oss vill ju gärna ha lite mer- om vi har möjligheten att få det. Och man ser ju även de dragen hos George. Men han lyckas ändå sätta det åt sidan till förmån att göra det rätta. Och det är väl där han skiljer sig från de flesta av oss andra- att eh, jag har inte den viktigaste prioriteten här. Det här är mycket viktigare. Jag kan komma i andra hand. Och dessutom, jag ska snart ge mig av härifrån så att eh, jag behöver inte få mycket som tynger ner mig. Och även om det är en mentalitet han har främst i den tidiga delen av filmen så blir det ju mer och mer tydligt för honom ju längre historien går att han, han har ju väldigt mycket som kedjar ner honom i den här orten på gott och på ont men även om han älskar det han har så har han ju också längtan att få ge sig av därifrån. Och det är ju den som sliter honom i stycke inifrån. Ja men visst. Och frästelsen och bara fokusera på sig själv. Den blir ju allt större ju längre filmen går också. Och han ges ju flera möjligheter till att fly fältet. Och kanske kan vara hemskt storkurvan själv. Och lämna andra i sticket. Men ja, det, är, det är allt fler sådana frestelser som han ställs inför. Och det blir allt svårare för George Bailey att stå emot. Och det är ju denna nedåtspiralen vi får följa i, i hans liv- och det är ju det som slutligen urartar till att han bestämmer sig för att ta livet av sig. Ja, och det är ju vid den punkten som filmen skiftar läge ganska radikalt- för fram tills dess har det ju verkligen varit att etablera orten, människorna i den- Georges betydelse för alla omkring honom och så vidare och så vidare. Nu får vi istället chansen att se hur hade orten varit om George aldrig varit där- han får vara med och se vad som hade hänt. Han får möta människor som han ändå har haft ett inflytande över, oavsett om han visste det eller ej. Och det är ju verkligen en väldigt tillnyktrande upplevelse. Vill man ha en jämförelse med ett liknande scenarium, så um, kan man ju ta en titt på Tillbaka till framtiden 2. När Mati hamnar i den förvridna nutiden där allting har gått åt Fanders. Och det är ju ganska tydligt att man har hämtat inspirationen härifrån. Och det är lika läckert i båda filmerna fast på helt olika sätt. Här tycker jag det är läckert därför att visserligen har det inte gått fullt lika åt fanders som vi är tillbaka till framtiden. Men å andra sidan så är det väldigt många människor som lider på ett helt annat sätt här- som lever i en ganska drastisk misär och verkligen är nedtrampad av livet. Och allt det har hänt för att George inte var där. Åtminstone i den här alternativa världen som vi får besöka. Ja, det är som du säger en helt annan film när man kommer in i den andra halvan av It's a Wonderful Life. Och när man får följa den här drastiska förändringen som har skett i staden om George inte hade funnits överhuvudtaget. Och det eh, har faktiskt inte tänkt på kopplingen till eh, just tillbaka till framtiden där. Men det, det finns ju lite likheter där så de kan ju mycket väl ha inspirerats av den här filmen. För som du säger, den är ju helt och hållet inflytelserik i amerikansk kultur. Så det låter ju mycket troligt, absolut. Och här så blir det ju betydligt dystrare sinnesstämning. Här så sätts vi på ett ordentligt prov. För här blir det ju riktigt deprimerande när man har fått se den här underbara lilla småstaden som är Bedford Falls helt falla samman på grund av att en man inte hade funnits. Och det är en riktig tankeställare. Särskilt med tanke på att det egentligen är ganska triviala saker som man har bestämt sig att ta sitt liv för. Nu är det ju ganska mycket pengar med den tidens mått inblandat. Men ändå... Pengar är pengar. Han har så mycket människor omkring sig som verkligen vill ha honom där och som älskar honom. Men han är så lamslagen av det som kan ligga på lur på honom i framtiden att han tänker inte klart. Men det är därför han också får hjälp från Ovan, Hust hust harkel, harkel, som ska försöka visa honom den rätta vägen och visa honom sin egen betydelse. Och fram tills dess så har ju filmen varit ganska ordinär. Jag menar vi har fått vissa intryck att det finns eh, högre makter i historien men fram tills dess har det ändå varit ganska vardagligt äkta om man säger så. Det är ju när det börjar hända lite mer magiska saker som eh, filmen också skiftar ton. Och jag kan uppskatta det och jag kan tycka att det är väldigt underhållande att se hur George försöker att ta det här till sig. För som vilken vanlig människa som helst så har han ju väldigt svårt att tro på att det här faktiskt är på riktigt. Att det här faktiskt händer och att han plötsligt är i en situation där livet fullständigt vänds upp och ner för att han ska få se hur det faktiskt ser ut. Ja det stämmer. Alltså första halvan av filmen det är ju mer av en klassisk... Hollywoodfilm egentligen i själva upplägget men när den här vändningen sker så blir det en helt annan film och det blir någonting som man inte riktigt är van att se i den här typen av film från den här tidsperioden det blir, det blir något helt annat och det, det blir en, en chock för oss tittare också när det här plötsliga bara inträffar och så sitter vi här med något helt annan känsla än vad vi hade för fem minuter sedan och det, det är lite den chocken som är till filmens fördel också tycker jag för tillsammans med George så får vi ju ta den här bizarra resan i den andra halvan som vi faktiskt får göra- och följa förändringen i hans karaktär från den första då han trots allt satsade på sin godhet och lät den eh, styra hans liv gentemot den andra där mörkret har tagit över och han försöker hitta tillbaka till den personen han en gång var och hitta sin egen livsglädje igen med viss hjälp från, eh, från ovan kanske. Och eh, att göra den här förändringen berättarmässigt i en film det var ju väldigt nyskapande på, på den tiden. Och det är ju någonting som många har plockat upp därefter och, och gjort det lite till vardagsmat. Nu för tiden i alla fall. Så det tyder ju på att man verkligen lyckades fånga någonting speciellt i It's a Wonderful Life. Och en stor del av den här filmens framgång står ju James Stewart för, för det är ju han som gör George Bailey. Det är genom honom vi får följa den här filmen och vilken rollprestation han gör i den här filmen. Jag kan tycka att han är lite ordinär men å andra sidan, det är ju poängen med honom. Mm. Han ska inte sticka ut som någon superhjälte. Han är ju ingen som alltid vet bäst. Han är ju bara en svensson, men samtidigt är han en man som har ett väldigt gott huvud på sina axlar och ett väldigt varmt hjärta som bultar i bröstet. Och det är ju det som gör att vi tycker om honom. Att han vill allas väl. Att han vill göra saker som är Rätt. Och just hur James Stewart har valt att porträttera honom gör att visst han känns väldigt amerikansk, det gör han. Men samtidigt är det någonting som känns så fundamentalt rätt när det bara kommer till en god människa vi vill ju inspireras av honom vi vill ju delvis vara honom även om vi inser i filmen att eh, det finns ju en del konsekvenser om att vara den gode man är ju sällan den som har mest pengar eller den som eh, har det bäst hela tiden men eh, samtidigt så eh, kan du ju leva med det goda samvetet att du inte har lämnat någon i sticket och faktum är att det är värt ganska mycket. Precis. Och jag har alltså svårt att tänka mig vem annars som kan spela en person som George Bailey förutom James Stewart. För James, han har en lite barnslig skärm över sig. Han har en lite smånaiv uppsyn och han verkligen ser godhjärtad ut och eh, han är lite här lite smått obekväm i sitt agerande, lite smått man, man tror verkligen på, på James i den här rollen i de mer positiva scenerna- när det är lite glatt och riktigt- eh, komiskt rent utav- så låter han de här delarna- av hans personlighet verkligen blomma ut. Så han blir som ett bara förvuxet barn- i stort sett. Och det är helt fantastiskt att se. Men samtidigt så har ju James- även det här mörkret inombords och när han sen tar steget och utforskar de nivåerna så ser man vilken påträngande figur han kan bli och det den dualiteten i, i en prestation det är svårt att uppnå och James han sätter det till punkt och pricka tycker jag. James Stewart han är George Bailey här. Han kan bolla mellan komiken, riktiga slapstick element till och med och sen så det här riktigt modiska i blicken. Det är, ja, det är en fantastisk rollprestation tycker jag. Johan lyckas ju visa på ett ganska effektivt sätt att alla människor, hur goda de än är, bär ju på mörker inom sig som kan bli besvikelser, bitterhet och en känsla av att andra människor inte betyder någonting. Det viktiga är ju att hitta balansen och att försöka få kontroll över det där mörkret innan det får kontroll över dig som person. Och Särskilt mot mitten där så visar ju James Stewart i sitt skådespeleri att George går ju genom ganska många svåra kval och han gör det så fenomenalt att man köper det. Utan tvekan. Det känns så fruktansvärt äkta att det är nästan lite obehagligt. Ja nej, Man lider ju verkligen med George Bailey. Och det är ju Jimmy Stewart som står för det här. För han lägger ju hela sin själ i det verkar det som. Och man tror att George Bailey är en riktig person. För han känns så verklig. Och det är ju James Stewart som står för så mycket av det här i sin rollprestation. Och se glädjen i hans ögon bara bytas ut mot tomhet och frustration, mot skräck. Och det, nej, det, är, det är en skrämmande förvandling, och det är riktigt mäktigt att få uppleva. Och jag har ju inte ambitionen att avslöja hur det här slutar för eh, har man inte sett den förut så är det ett slut som verkligen är värt att se för eh, det är verkligen feel-good-filmernas feel-good-film. Men eh, det slutar ju lyckligt, han hittar ju tillbaka till sig själv, det kan vi ju säga. Men där är ju ett par bekymmer som måste lösas och äh, ett par problem som måste redas ut. Men äh, som sagt var, Bailey har ju ett äh, helt samhälle bakom sig nu och äh, tillsammans så kan man ju lösa ganska många problem. Ja, även om man inte har sett It's a Wonderful Life så eh, har man nog fått se slutet i andra filmer eller tv-serier för eh, den scenen brukar dyka upp lite här och var när man eh, kollar på film och tv. Så eh, att det slutar lyckligt det är väl eh, många ganska medvetna om kan jag tänka. Och här får man ju verkligen se hur samhället sluter upp bakom George och eh, visar hur viktig han är egentligen. Och eh, den person som står bakom honom mest av allt och verkligen stöttar honom i vått och tårt hela tiden. Det är ju George fru naturligtvis Mary. Ja, och faktum är att Mary är med i större delen av filmen vare sig man ser henne eller ej, för det är väldigt lätt när de är små att bara ta henne som en flicka i omgivningen så att säga. Det är en av lekkamraterna som George Johns bror har när de är små. Men hon är ju där och när de börjar bli lite äldre så fattar de ju ännu mer tycke för varandra även om eh, George har lite svårt att få tummarna loss därför att hans eh, horisont är ju full av resor och äventyr inte att stanna här och bilda familj men eh, utan att gå in på alldeles för många detaljer så är ju det vad som kommer att hända förr eller senare hust hust harkel harkel men eh, det är ju väldigt gulligt för de har ju redan visat ett antal kvinnor som han har lite intresse för men som sagt var, han är inte riktigt där i tankarna. Men ingen av dem skulle ju stötta honom på det sättet som Mary visar sig att göra. För hon har verkligen tagit hans hjärta och hans livssyn till sig. Hon är ju minst lika godhjärtad som han är. Och när George måste göra ett par äh, ganska tråkiga beslut själv... ...så är hon ju inte sen med att komma och stötta honom. Jag satt faktiskt första gången jag såg den här filmen... ...och det var en av de här väldigt klassiska scenerna där George försöker lösa problem... ...och tänkte, ajajaj, aj, aj, nu kommer hon ju att bli jättesur på honom för att han löser problemet på det här sättet... ...och offrar både deras lycka och pengar för att andra ska ha det bra... Men så dyker hon ju upp där och i princip säger- här, George, gör det. Jag vet att du bara vill göra det bästa och det rätta- och då smälter mitt hjärta lite för, ja oh, vilken tur han har att det är någon som verkligen förstår vad han försöker göra Ja visst är det en fantastisk scen där, där smälter jag också fullständigt för precis som du säger jag var likadan alltså, Och nej det här kommer att gå åt skogen och sen så kommer bara Mary in där och bekräftar det som George försöker göra och det är så vackert alltså och det är oh, det, det är helt suveränt och det visar ju också på vilken här och godhjärtad människa Mary är och det får man ju se från första början hon har ju alltid varit eh, samma människa den här snälla, omtänksamma lilla flickan som, som ända sedan hon var liten har varit helt huvudstupa förälskad i George och har sett det som sitt mål här i livet att bilda familj med George. Och ja det lyckas hon ju med så småningom. Och tillsammans så blir de ju det här hel som alla vill vara. Med, som verkligen stöttar varandra i vått och tort. Som kan skratta, leva, gråta och göra allt tillsammans. Och... När George tvingas göra alla de här jobbiga sakerna så finns hon där. Utan Mary så skulle inte George orka stå emot frestelserna tror jag. Hon är verkligen klippan i George's liv, verkligen. Ja, tveklöst för han hade ju knappast orkat hålla alla sina moraliska principer vid liv om han inte hade haft den där stötan. Så Mary är ju inte bara hustrun så som hustru brukar vara i Amerika filmer. Hon blir ju också den moraliska kompassen som han försöker gå efter. Särskilt när han då är i de här valen och kvalen som han hamnar i. Det är ju först när allting känns fruktansvärt hopplöst som till och med hon inte kan lyfta upp honom och han behöver den här äh, hjälpen från ovan så att säga. Men genom historien så känns ju hon så genuint äkta och hennes förälskelse känns ju också så äkta. Även om både Mary och George är idealiska bilder av hur goda människor ska vara så finns det tillräckligt mycket personlighet där för att man ska köpa dem som individer och inte som någon slags moralisk stereotyp. Men det beror ju till stor del på skådespelarinsatsen och Donna Reed som spelar Mary är ju en eh, riktig klippa i den här filmen. Även om hon skjuts lite i bakgrunden och bara är, så att säga, hemmafrun så är hon ändå på plats och kommer med många av de viktiga uttalandena som hjälper George att ta sig framåt. Så okej, okay, hon är inte huvudrollen med stort H men hon är definitivt ingen biroll. Hon är extremt viktig för handlingen och för Georges motivation. Ja men visst. Ja det är lite tråkigt att hon faller lite mer i bakgrunden i den senare delen av filmen men i första delen så får ju Mary en chans att visa vem hon är och även Donna Reed får ju en möjlighet att briljera lite som den unga Mary när hon är ute på jakt efter att få sin älskade George och där visar ju hon också vem Mary är som en person och inte bara som du sa som en stereotyp för hon är ju en människa med hopp och drömmar och sådan som alla andra och eh, hon har ju lite små egenheter även hon som eh, jag tycker är så skärmiga men eh, ju längre filmen går så får hon ju stå lite åt ett sidan men egentligen så är hon ju starkare än vad George är hela tiden. Hon viker ju aldrig från sina principer. Hon vet precis vad den rätta saken är att göra i varje situation som hon dyker upp på. Så om George bara hade anförtrutt sig- till Mary när det börjar gå åt skogen i slutet av filmen så hade hon kunnat ordna upp situationen helt och hållet. Så anledningen till att George vill ta livet av sig är egentligen att han inte litar på sin fru tillräckligt för att anförtro sig till henne och berätta vad det är som står på i hans liv. För det hade Mary kunnat råda bort på ögonblickligen tror jag. Jo men det är nog till stor del för att han skäms. Han tar på sig skulden väldigt mycket det som har hänt även om han egentligen inte är den skyldige. Vi ska inte avslöja det som har hänt utan det är någonting som man måste få uppleva för att verkligen få ut allt av den här historien. Men han känner ju en enorm skuld för det och det gör ju det svårt för honom att prata om det. Vi har ju redan märkt att han har svårt att prata om sina bekymmer med andra. Även de som är riktigt nära honom som nu Mary är. Sen skulle jag väl kanske inte säga att Mary är mycket starkare än honom som karaktär. Därför att de har tvingats offra så olika saker i det här livet. Mary hade ambitionen av att göra någonting men hon ville stanna kvar på den här orten och hon ville bilda familj. Och alla de sakerna har ju slagit in. Medan George ville resa, lära sig att bli arkitekt och designa fantastiska byggnader och andra monument. Och det har han ju tvingats att offra. Så att han bär ju på en lite högre frustration i allmänhet. Så för honom är ju de här lockelserna till stora pengar och att kunna ta sig från orten så enormt mycket starkare. Så förutsättningarna för dem är ju ganska olika. Men de har ju slagit sig samman och de är ju väldigt starka tillsammans. Även om George av någon anledning känner att han måste bära viss av de här korsen helt själv. Även om det är, precis som du säger, någonting han hade kunnat dela med Mary som förmodligen hade löst sig- mycket enklare om hon hade fått ge sin åsikt. Men som sagt var, han väljer ju att bära det själv och det har ju sina konsekvenser och de får han ju betala mer eller mindre. Ja, det får han ju verkligen göra och det är ju någonting som Mary inte får för hon begår ju aldrig några misstag i den här filmen. Och det är lite därför jag ser henne som en starkare figur, för hon Sätts aldrig i en situation där hon egentligen blir frästad att göra fel utan hon vet alltid den rätta vägen ur alla situationer som hon utsätts för genom filmen. Och inte, ja, hon, hon är perfekt lite i mina ögon. Hon är en idealmänniska om man frågar mig. Så jag vet inte, jag kanske sitter här och är lite hemligt förälskad i Mary, vem vet, men jag har svårt att se några misstag i, i Mary som, eh, som person i alla fall. Jo men jag tror att filmen hade varit bättre om Mary också hade utsatts för lite frestelser och lite tvivel. För det hade gjort att hon också kändes lika mänsklig som George gör. För som det är nu så verkar hon bara gå från perfekt läge till perfekt läge. Och det är George själv som får vara det lilla orosmomentet i familjen. Och visst, det har en poäng för historien, det har det. Men samtidigt, när man lägger ner så mycket tid på att göra karaktärer som mänskliga som man försöker göra här så känns det lite konstigt att hennes roll är så felfri på många sätt och vis. För jag hade gärna sett att det var ett par sprickor som gjorde att man ändå tog henne för en riktig kvinna. Nu är hon för perfekt. Det är ingenting som drar ner filmen och det är ingenting som drar ner Donna Reeds skådespeleri verkligen inte för det är verkligen suveränt. Men med tanke på vad man försöker göra så tycker jag att den är lite för välpolerad för min smak om jag verkligen ska gnälla loss riktigt ordentligt. Ja det är någonting som jag brukar gnälla på rejält när jag tittar på film. Om rollfigurer känns alltför perfekta då känns de inte mänskliga. Men i det här fallet är det annorlunda av någon anledning. Jag kan inte sätta fingret på det riktigt. Men Mary känns ändå riktigt verklig som person för mig tycker jag. Så jag har inga problem med henne som person. Och Donna Reed i den här rollen, hon hjälper ju verkligen till att göra henne mer mänsklig också. Jag sitter nog faktiskt och är förälskad i, i Mary Hatch här faktiskt. Så ja, Jag ska nog hålla tyst för jag har nog lite hjärtformade glasögon på mig här nu för tillfället. Ja, den kärleken. Man blir lätt förblindad av den. Ja, men visst är det härligt. Men motsatsen till kärlek det är ju hat- och det finns ju en karaktär som är väldigt lätt att tycka illa om i den här historien. Och det är ju George Baileys motståndare när det kommer till kampen om Bedford Falls och dess invånare. Det vill säga den mycket otrevliga Mr. Henry F. Potter. För här har vi en grinig gammal gubbe. Ja, det vill jag lova. Här sticker man ju inte under stol med vem det är som är skurken i den här filmen. För Mr. Potter, han är ju onskan själv. En riktig Disney-skurk egentligen. För det är ju så extremt lagt åt just det hållet. Han är en gammal snik, en gubbe som liksom mår bra av att... ...och snor åt sig så mycket som möjligt och nästan njuter av att se andras misär... ...bara han får liksom känna den här lyckan av att lyckas här i livet själv. Så det är en tragisk figur, men han mår man inte så bra av att se i den här filmen. Han kan bli ordentligt arg på Mr. Potter. Om man vill ha en bra jämförelse till vem Mr. Potter är... Så föreställer er Joakim von Anka, men utan all charm och allt det hjärta som karaktären faktiskt har. För slutresultatet vi skulle landa på då, det är kusligt nära vem Henry Potter faktiskt är. Ja, det finns ju inte ett uns av godhet i den där kroppen verkade som, så han är ju bara... En person som bryr sig om en enda sak och det är tjäna pengar och få makt och ha total kontroll över det samhället som han lever i där. Det här ska bli hans stad och det ska bli arvet som han eh, skickar vidare när han lämnar jordelivet. livet. Det, det är det enda han tänker på verkar det som. Första gången jag såg den här filmen, för jag kommer ihåg det här så extremt tydligt... Så satt jag och väntade på det förlösande ögonblicket i stil med en julsaga när den gamla giriga gubben helt plötsligt inser hur fel han har haft. Men det kan vi avslöja redan här och nu att det ögonblicket det kommer aldrig för Mr. Potter har ingen personlig utveckling i den här filmen för han är den rena girigheten manifesterad. Och det gör ju att man ganska snart får kalla kårar så fort han dyker upp. För när han kommer där med sin mycket otrevliga blick och sitt snäa leende. Då vill man bara vända i dörren. Ja, det är samma sak för mig. När man ser Mr. Potter komma rullande mot en i den här tronen till rullstol som han har låtit bygga för sig själv så. Nej, då, då vänder det sig i, i magen på mig också. Om man får lite kallsvettningar och det här kommer ett riktigt monster till människa, helt enkelt. Det här har vi ingen godhet överhuvudtaget. Här har vi bara en skövlare, någon som bara ska ha och ska ha och aldrig ge någonting tillbaka. Och det är ju i hans närvaro som George får de här frestelserna. Om du lämnar det där till mig så kommer du att få det här. Om du bara skriver över de där sakerna på mig så kommer du att få väldigt mycket pengar. Och om du bara är villig att överlåta den där banken till mitt styre. Ja, jo, men då skulle du kunna bli anställd med en sån här stor årslön. Det skulle väl inte vara dumt. Tänk så många fina klänningar du kunde köpa till din vackra fru. Blink, blink, blink. Och det är ju verkligen obehagligt för det lyser ju lång väg vad han har för planer och att det här är någonting han vinner på, inte George. Även om nu Mr. Potter skulle hålla sina löften och George skulle få den där lönen eller få det där arbetet eller få ut de där pengarna så blir han ändå den stora förloraren i sammanhanget. Och i vanliga fall kan jag tycka att det är lite jobbigt när det är fullt så här svart eller vitt för det saknar all verklighetsanknytning. Men det är något särskilt med hur de har valt att porträttera Henry F. Potter som gör att man ändå accepterar att det är lite svart och vitt. Man uppskattar nästan att det är väldigt tydligt att ja, här har vi den otrevliga och farliga mannen man helst ska undvika. Och man kan istället lägga allt sitt fokus på George och hans kamp i livet. Och i det här sammanhanget, jag uppskattar det, och jag uppskattar faktiskt Henry F. Potter som skurk. Han är kusligt effektiv. Ja det är han ju verkligen och han är ju en skurk med glimten i ögat måste jag ju säga för det, han kan ju skarma folk ordentligt omkring sig han är ju inte den här typen av skurk som bara skriker och hotar folk till högra väster utan han har ju sin eh, snillrika plan som han sätter i verket steg för steg och han eh, verkar ju väldigt vänlig i, eh, i tonen i alla fall även om budskapet han får fram är väldigt ondskefullt och eh, han har ju tydligen spridit total skräck i det här samhället i jag vet inte hur många år för det är ingen som vågar sätta sig upp mot honom. Så han har ju fått nästan total kontroll över hela Bedford Falls förutom den här lilla banken som eh, familjen Bailey har i sin ägo det är det sista hindret som parer ska gå över innan han har det totala monopolet på allting som för sig går i Bedford Falls och det är ju här som den här tydliga polariseringen träder i kraft mellan ont och gott och det ska ju egentligen inte vara bra i en film att ha det så här svart och vitt det är ju någonting Precis som med Mary som jag brukar klaga på när man ser på filmen. Av någon anledning så funkar det här också. Jag vet inte vad det är för magi de har använt när de har gjort It's a Wonderful Life. Men det är någonting som gör att även det här fungerar. Jo men det är väl för att det är George allting hänger på. Och även om du Potter är hans motståndare och Mary är hans medhjälpare så är det hans kamp och mänsklighet som är det viktiga och det som ska vara i fokus. Och då gör det ingenting att det är lite svart och vitt, men... Eh, precis som du säger, i vanliga fall hade vi ju klagat enormt på det här och att det var simplistiskt berättande och så vidare och så vidare. Men där är en magi i den här filmen som gör, precis som du säger, att det funkar och det är så svårt att sätta fingret på exakt vad det är som gör det. Men en del av det är ju Lionel Barrymore och hans porträttering av Mr. Henry F. Potter. För um, han lever ju sig också in i rollen och har förmodligen också väldigt roligt i sitt skådespeleri. För um, det syns genom att det är något väldigt genuint som han tycker är väldigt roligt att göra. Mm, ja, det verkar som att han verkligen njuter av att spela elak här. Det, det gnistrar i ögonen på Lionel Barrymore när han får vara Mr. Potter och sprida skräck i så många människor omkring sig. Så det, det måste vara en stor del av det som gör eh, den här karaktären så, så genuin på ett sätt. och Mr. Potter behövs ju så mycket i den här berättelsen för att stärka George Bailey. Och det här är ju ingen Dussin-karaktär. Han är ju extremt välskriven. Och det gör ju mycket i anledningen till att man inte känner att det här är bara en ond Dussin-skurk. Och ingenting annat. Utan det är, det är skapat med mycket omtanke- och det är ju det som gör Mr. Potter men ja, Lionel Barrymore i den här rollen är ikonisk han ställer jag upp med liknande skurkar som Sidney Greenstreet i The Maltese Falcon en av de här stora eh, hoten som, som finns i de gamla klassikerna ja, det är, det är en riktigt bra skurk i en film, Mr. Potter och om Potter får representera de mörka makterna så har vi även de ljusa makterna på plats i Bedford Falls. Åtminstone när äm, filmen börjar dra åt det mörkare hållet. För ä, till sin hjälp får ju George Bailey en viss äm, Clarence Oddbody som hoppas på att få känna ihop till sina vingar genom att hjälpa George i sin svåra stund. Och um, visst han är god och visst han är lite naiv Men den här lilla gubben är så charmig att han är svår att tycka illa om Även om man kommer med en hel del bizarra uttalanden ibland Ja vad ska man säga om Clarence egentligen Han eh, är en riktigt konstig prick Och det, det märks att han inte riktigt hör hemma på jorden egentligen för man vet aldrig riktigt vad man har honom tycker jag. Han kan få lite utfall ibland och säga saker på ganska konstigt vis. Han tycker också att det är märkligt att alla ser på honom så konstigt när han... Börja prata om änglar och vingar och andra sådana här konstiga saker. Men det vet väl vem som helst att det finns, eller hur? Jo, men han har ju varit borta från jorden ett tag. Och när man bor tillsammans med änglar så tar man väl för givet att de finns helt enkelt. Här nere är de ju lite sällsyntare. Eller så har vi kanske gått om dem men de har vet nog att vara lite tysta med vad de är och varför de är där. Clarence är ju lite oförsiktig där han kommer framdrullande och pratar ju i princip med vem som helst om vem han är och varför han är och vad han ska göra och så vidare. Men det är lite den här klumpiga godheten som gör att man tycker att han är charmig för han verkar så otroligt ofarlig. Om man undrar om man verkligen kan åstadkomma någonting där han går runt och bär på sin Tom Sawyer-bok och bara älskar att sitta och läsa och ha väldigt ålderdomliga syner på saker och ting. Och ja, jag, jag tycker att han är mysig. Jag hade gärna haft en skyddsängel i form av honom för tillvaron hade ju inte varit tråkig om vi säger så. Nej, det hade varit någonting det. och Ja, det är verkligen en mysfarbror det här. och Det är lite av den här vidriga lilla gubben som man kan se irra omkring på gatorna emellanåt. Och kanske får ur sig några konstiga meningar som man absolut inte förstår. och Som man ser lite, lite konstigt på men ändå inte kan låta bli att tycka om. Det är, det är väl Clarence, så som jag ser honom i alla fall och eh, han har ju eh, även han lite barnasinne till behåll tycker jag, det, det finns något lite, lite barnsligt översättet att han beter sig här och eh, det kan ju vara mycket för att han har ju kommit ner till jorden nyligen och det är lite nytt för honom, han sprudlar lite av, eh, av glädje och få utföra det här sista uppdraget som gör att han ska få sina vingar och bli en första klassens ängel äntligen det har han ju väntat på i 200 år nu Ja det verkar vara lite lurigt att skaffa sig vingar eller så är bara Clarence lite klumpig när det kommer till att genomföra sina uppdrag vi vet inte riktigt vi, vi får en antydan om att så kan vara fallet men samtidigt så har de andra änglarna ganska stort förtroende för honom för de skickar ju honom trots allt på ett ganska viktigt uppdrag. Så eh, ja, nu ska vi vara lite försiktiga med vad vi säger om Clarence. För en stor del av det han säger och gör här när han kommer för att hjälpa George. Det är ju som bäst om man får uppleva det i första hand. Det vill säga när man sitter och tittar på filmen. Men eh, vi är nog rörande överens, bägge två, om att Henry Travers som spelar Clarence gör ett förstklassigt jobb här och är ett riktigt nöje att se på film. Mm, ja visst är vi överens om det för ja Henry Travers han får mig alltid att le i varenda scen han är med i. Han tillför sån glädje och det behövs ju verkligen mot slutet av filmen då allt är så mörkt och dystert så är han ljuset som guidar en igenom resten av filmen där och ja, han har riktigt härliga saker för sig och det, det är bara glädje med, med den här rollfiguren och det uppskattar jag verkligen det, det är en riktigt bra rollprestation här. Och jag skulle vilja påstå att eh, i många andra filmer och liknande där eh, man försöker göra ungefär samma scenario så har man ju hämtat en hel del inspiration från den här karaktären för uh, han är verkligen den prototypiska excentriska lilla gubben med ett mystiskt förflutet. Ja, Clarence har ju gett upphov till många kopior och homager genom historiens lopp så rent popkulturellt så har han ju lämnat ett stort arv efter sig. Så många har ju Henry Travers att tacka för mycket och det säger ju en del om hur härlig han är i den här rollen egentligen. För han har ju gjort ett hästjobb här och har gjort någonting som jag faktiskt tycker har blivit tidlöst för eh, det spelar ingen roll när man tittar på det här. Det känns så äkta och genuint och på något sätt relevant att man eh, har lätt att ta det till sig jag till och med en person som en ängel kan kännas verklig på ett sätt. Och det är en bedrift i sig att ha något så himmelskt och göra det mänskligt. Ja, det, det är en, ett stycke magi här också helt enkelt. Och med detta sagt så kommer vi ju inte att ta upp fler karaktärer i den här filmen. Och det är ju främst för att där är så fruktansvärt många att vi skulle kunna sitta här hela natten och bara beta av dem en efter en. Men det är ju de här fyra som vi anser är de absolut viktigaste att prata om. Sen hur de interagerar med varandra. Det är ju någonting som bäst upplevs med att se filmen om man inte har gjort det. Och har man gjort det kan man gott göra det igen tycker jag. Men det är väl hög tid att vi börjar titta på det visuella i den här filmen och även om det inte är så mycket specialeffekter egentligen vi, vi ser några bilder uppifrån om vi säger så mm. och vi ser ett par situationer där man har um, fått använda stuntmän och liknande men överlag så är det ju bara rent skådespeleri och historieberättande som försegår framför kameran Ja det är ju ingen spektakelfilm om man säger så här Rent effektsmässigt så finns det ju inte så mycket att prata om här. Även om jag nu när jag såg om den här filmen blev lite nyfiken på hur de löste det där med just de himmelska scenerna och konversationerna där. Hur de faktiskt gick till väga när de skapade de här scenerna. Ja, jag var också väldigt impad av dem för de är inte jättemärkvärdiga men samtidigt så är det något estetiskt väldigt tilltalande över dem och de är väldigt vackra med tidens mått mätta, så jag är imponerad vad de har åstadkommit och även om det inte är något jättestort som håller på jättelänge så är det riktigt snyggt gjort. Ja, det är faktiskt riktigt härligt och det har man ju också sett efterliknas i andra produktioner och... Ja, här vet jag faktiskt inte riktigt hur de har gjort men jag blev extremt nyfiken på det så det blir lite efterforskningar från min sida framöver här tror jag. Men om vi pratar rent kameramässigt så är det väldigt typiskt för tiden om vi säger så. Den använder ett väldigt klassiskt foto från 40-talet. Och det kan man ju naturligtvis tycka vad man vill om. Jag tycker att det kan vara estetiskt väldigt tillfredsställande med de här ganska fasta kameravinklarna. Men som de använder så kreativt de kan ändå. Och det finns en hel del väldigt kreativa scener i den här filmen. Där jag kan bli väldigt förvånad och imponerad av att de har åstadkommit det här med den tidens kameror. Och den tidens idéer om kameravinklar. Ja, det, det är väldigt snyggt foto här. Och jag tycker främst att just ljussättningen är rent makabert vacker- i It's a Wonderful Life och jag är extremt glad för att de har valt att plocka bort den här eh, klassiska trepunktsbelysningen som annars var så vanlig i Hollywood och låtit skuggorna komma lite mer in i bilden mm. och, och ge den lite mer liv och visa upp det mörkret som finns där runt omkring och det ger väldigt härliga kontraster i bilden och det är extremt skönt genomfört ja, jag njuter verkligen av att se det svartvita fotot här i It's a Wonderful Life och rent tekniskt så är det kanske inte några extremt nyskapande kameravinklar men det är inte heller så väldigt strikt filmat som jag är van vid att filmer är från den här tiden utan de gör ändå små förändringar i bildkompositionen som gör att det känns fräscht och de ser till att det händer mycket i bilden som att det ger mycket djup i, i det här svartvita och det, ja, jag tycker det är riktigt riktigt vackert jag kan definitivt hålla med dig om skuggningen i bilderna. För det, det gör att det känns snäppet mer äkta än vad mm. många andra Hollywood-produktioner vid den här tiden kan göra. För där utplånar man allt vad skugga heter. Allt skulle vara så snyggt upplyst som möjligt. Men det gör ju också att det känns som en scen i en film. Inte som en verklighet som har blivit filmad. Och den illusionen lyckas ju verkligen It's a Wonderful Life upprätthålla. Det här känns som något som händer någonstans och det har bara filmats helt enkelt. Nu vet vi ju givetvis om att det här är en film och att allt är så noga planerat och genomtänkt på förhand. Men det talar ändå om en hantverksskicklighet om att kunna få det att kännas som att det är så här äkta. Ja det är inte mycket som bryter Den illusionen tycker jag Det är ju i så fall den här Hemska fejksnön som aldrig Någonsin har sett bra ut I en film tror jag För det bryter alltid eh, Min inlevelse i en film där man ser de här Plastbitarna yra omkring Och som aldrig smälter utan som alltid Sitter fast i håret och, och jackan Och annat men efter ett tag Så vänjer man sig och, och köper Det hela och det är ändå Relativt snygg eh, fejk snö, gentemot många andra filmer. Så eh, där måste de ju ha en liten elors i alla fall också. Jag kan tycka att fejksnön hör lite till. Det känns inte äkta Hollywoodfilm om det inte är plastig snö någonstans. Det är bara så det ska vara helt enkelt. Ja, man har ju som sagt vant sig vid det, vid det här laget. Och jag tycker ändå att de har fått det att kännas lite verkligare. När George går på gatan i slutet så ser man ju till och med lite slaskpölar och annat som har bildats av snön där, så att det, det ändå känns lite verklighetstroget där och eh, den här frostiga snötäcket på bron när han eh, funderar på att ta livet av sig är också bra genomförd. Så ja det finns eh, positiva eh, delar med även fejksnön här. Och med det sagt så börjar det väl bli dags för oss att ta och summera den här filmen och jag kan väl fatta mig riktigt kort genom att säga att um, jag tycker det här är en av de stora klassikerna när det kommer till amerikansk matinéfilm. Det här är en riktig feel-good-film. Den innehåller alla de element som jag vill ha när jag ska sitta och titta på en sån film. Det finns drama, det finns lycka, det finns sorg, det finns små vinster och det finns också små förluster. Den känns äkta och mänsklig på ett sätt som är väldigt ovanlig både vid den tiden som det filmades men definitivt nu när man eh, verkligen håller på att trixa med hur man ska filma och hur man ska gestalta människor. Och på något sätt kan jag tycka att många karaktärer idag känns betydligt mer stereotypa än vad karaktärerna i den här filmen gör. Naturligtvis är den inte perfekt men i sina brister har den hittat någon slags perfektion ändå som gör att den är så enormt mysig att sätta sig ner och titta på. Vill man ha en väldigt mysig film, gärna nära jul, då är ju It's a Wonderful Life en perfekt film att sitta och titta på. Har man aldrig sett den förut så ska man se den. Har man sett den, ja då är det kanske dags att se den igen. Visst, jag kan tycka att den känns lite lång med en speltid över två timmar men samtidigt där är så mycket innehåll att det är väldigt svårt att slita blicken från den och man sitter in i det sista och hoppas att allting ska gå bra även om man redan vet att det kommer det givetvis att göra. Det här är en film jag gärna återbesöker och jag lär göra det i framtiden också för det är den faktiskt värd. Ja, det är den ju verkligen. För frågar man mig så är ju It's a Wonderful Life inte bara en klassiker. Det här är lite av klassikernas klassiker. Även om den här filmen har många hädansår på nacken så tycker jag den håller riktigt väl än idag. Det är en rörande historia som många kan relatera till. Men It's a Wonderful Life, den är, den är minst lika rolig som den är allvarlig. Och just denna blandning är det som jag tycker gör att filmen fungerar så fantastiskt väl som den gör. Speciellt när James Stewart kan hantera både drama och humor på ett så fantastiskt sätt- det, det finns inget som helst tvivel om att det är Stewart som bär upp den här filmen. Och hans närvaro, hans leverering och hans barnsliga charm är det som höjer It's a Wonderful Life till de oanade höjderna som det faktiskt nådde. Och kombinerar man detta med ett magnifikt svartvitt foto så har Frank Capra skapat... Ja, ett litet mästerverk som har lyckats fånga livets kärna och vad ett rikt liv egentligen betyder. Så det här är definitivt ett måste för alla som är filmintresserade. Och blir man inte berörd av It's a Wonderful Life så är det nog något som inte står riktigt rätt till i ens känsloliv. Ja det var ord och inga visar det men jag håller med dig till punkt och prickar. Ja, det är ju en film som verkligen berör hur man än vänder och vrider på den här filmen. Så Den slår verkligen något rakt in i hjärtat och det går ju inte att förneka. Men då tar vi och lämnar en liten småstadsidyll för att blicka mot en annan. Men till skillnad från Bedford Falls där allt verkar gå bra... Så verkar den här ha en, en hel del små problem som orsakar en hel del bekymmer för alla de boende. Ja, att kalla det bekymmer vore väl en underdrift men ja det är gott om problem i nästa lilla småstad också men av en helt annan karaktär och det kan ju få enorma konsekvenser och den här faran som uppenbara sig det verkar ju växa exponentiellt här. Ja så den lilla julkänslan som man har försökt bygga upp där på åten den slås ju i kras ganska rejält men det finns ju ett litet hopp i alla fall om att man ska kunna fördriva det undan men hur det går det får vi allt vänta en vecka med att ta reda på. Ja då får vi verkligen se till att dra undan gardinerna och släppa in så mycket solljus som vi bara kan så att vi har en chans att åtminstone känna oss lite säkra.